اي طالب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على حبيبنا وسيدنا المبعوث رحمه للعالمين لك الحمد اله لا على ما جعلتنا من اتباع السيد المرسلين ولك الحمد على ما جعلتنا من خير الامم ارسلت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أنهد عن الله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعض وبعض يكون الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ويقول تعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا صدق الله العظيم تندروا بسنار الله جل جلاله نماذ الجموس قبول باق ان شاء الله الله جل جلاله ان دروف جت مسلمانات جي Kalmar abdesim për këtë në mahtë të mahtë sot edhe inderovë gjithë shohedata në kantë votës islame në këtë ditë gjumare me urimet të veçanta në më shirovët neve insha Allah për hirtë ative edhe insha Allahu ta'ala Allahu e ban që i vdekja e jonë mës në vin mbjarat e tona të e përzidhevin po insha Allah na vin vdekja nëse vjen insha Allahu ta'ala na vjen të ujit arat e tona me gjak e him në listën e shohedave, Allahu Jelle Jelaluhu e Jelle Shanu për e njerëzve i jopë nga merë, asë kënd nuk e kanë ngrit, sa i kanë ngrit ato. E nënë këtë ditë gjumëve, e lusim Allahu Jelle Jelaluhu që i përhirë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam të librit ati të shajt, përhirë të sëvërtetës ati, shohedate tonë, ma të rritë edhe ato ma përpara që i ka në shkullë ahirat, të më shër edhe ti bekon ato bekim të kësaj ditë e sot insha Allahu taala. Tema jone ka emnin sot madhria e muslimonit. Me fjallë praksum, muslimoni ashtë i madhë. Me sigurise, për madhri në njeriut që ashtë muslimon, na nuk spjegojmë madhri qera Për dashja asaj madhrie të muslimanit që është trashu, edhe e hashpëgun Kuranin e Kerim, në librin e ati, në sulmën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe në historinë e pastërt të Islamit. Këta thonë, "Dal hapull", edhe e thojmë çel për shkak se madhria që të nuk ekziston. Nuk e ta thonë bal hapo, për shkak se kur fyon, fjolë, kur folet fjala madhri nuk egzistojnë di. Egzistojnë vetëm një të cilin madhri Allahu dhele dhelele ha e ka edhe jep. <koh> madhri të cilin Allahu e pose don edhe jep. Gjisa format e madhriz edhe format të madhri mi tjera jashtë a saj që Allahu e pose don edhe jep. Të gjisa tjera janë madhri artificiale të cilët Ekzistoj një kohë, e vazhdukon. E rriten një kohë, e humbën. Kultivohen një kohë apo një periudhë prej periudhave, edhe më në fund harrohen. Për yren Madhri kemi shembuj të cilët do të sjellim. Edhe për Madhrin që të kemi shembuj, edhe ato do të sjellim inshallahutaala. Për Madhri, yashta Madhri thallahu që posëdon edhe atë. Ja, Qi kanarr në kët botë edhe kanë shku, janë haru me siguri se nuk do t'i kushtoj ma të shumë ko, se atone e morin ta një kejt konë se janë shumë. Ishte i madh e bugjeli një ko, a i ra, edhe u haru madhria ti, përshkak se ishte madhri artificiale me fjallë qera, ishte e bazuar në ate që përëndon shpejtë. Ishte në mrudi i madh, a i sëndoj ruzullin toksorë, ashtë ishte i madhë, ama në historinë ati, metën vetëm di fjalë, në historinë ati vetëm di fjalë, një një fjalë metë, e një ti fjalë atë qëtër metë, gjehennemi për ta, vetëm këtë di fjalë kanë metë pre historiësën e mërudit. Ishte piraunë i madhë, dinasti i katërdhët shekullore, me 34 familje, pre, pre historiës këti metën di fjalë, metë fjala, fjala piraunë, edhe mëtë fjallën Kuran i Kerim wa jëmën qëjëmëti adkhilu a në Firavu në ështëdë l'azab ditën e gjikimit familjën e ti medjista futnë oj me laike thëmijën e azabin mëtë marë kjo ka mëtë në histori smëtë asë gjëmo laikët kër ndë gjojnë si fjallë sojnë hoja ashtë mërshëm në lëgjëratët të vëta se Firavu në la kulturët të veçantë a i la piramidët a i la qitetet e, e, e, e njohëra në qitetin luksur, a i la trajet edhe gjurme të veta në qitetin asuan, a i la vareza, loj, lojqera, a i la to, më në fund shkallaj, a i la gur, më në fund ato janë gur, edhe asë gjë qeter për darse gur, ato janë gur të radhitor, edhe asë gjë qeter, ato a i bojnë dobi ati, Aja shafë një dobi i prej atime? Jo pra, ato janë gurë edhe asë gjërë qëtërë. Ishte i madhë, po e madhronë të ajë vetëm. E kishte madhrimin të bazuar në atese edhe sot e nësër për mu e dishka flitet, po unë për e bajtë temën në kohën time. Kësë pra, kjo sash madhëri. Ishte i madhë, bo këta në farël kildeni edhe aje së ndoj botën. Gjitë ruzullin të kësore së ndoj. Por ruzullin të kësore së ndoj edhe Suleiman a.s. E qka matë në historin e ati, pra? Në historin e ati, Suleiman a.s. matën, disa faqet e kurani kerimit i cili lezohet mirat, i cili lezohet në qindra, mija, mihrabe, të kësaj ditës gjumosën. Ajetë e për historin e Suleiman a.s. Edhe madhrien e ti, Li Gerard thënë për xhamia, edhe folët mesër në Rafat për historinë aty, edhe folët nëpër gjithë shkollat e botës islame, edhe jo islame, për punën edhe veprën që bën dhe historinë që la Allahu xhalla xhelalu për mosbehum, zbriti sure për tani Kurani i Kerim. Ai folin suratun në suratun Naml për tani Kurani i Kerim, Jerseşt, edhe folin edhe për sura të tjera. Ishte Imam Jamal Abdun Nasir Ishte i madhë me dvetën, ishte një sejit koto bivoglë në zanës dë Amerikë, në zanës, i isu, studimit sociologjikë, a e studion të sociologjimë, në aferi e urheshte e gjiptin, cili matë histori, vdicë në aferi me gjithë histori në ti, matë sejit kutubi me dhilalin e ti, dërri sa tjetë bota edhe me librat edhe dërshkrimet e bukura për njërzin që i la dërri sa të sosët kjo botë pra, ndëruar i gjemot prejnjënës pal edhe palës këtër në këtë botë kanë egzistu të ditë Allahu Gjellë Gjelaluhu të temë ajon kësë këtë hajëmina kë e këmi fjallëm fjallëm e këmi se i ma dha është Allahu Gjellë Gjelaluhu edhe kanë ta madhëran aje sa në korani kërim wa lillahi lë izzëtu jamia sa e kejt madhëria është a Allahu Gjellë Gjelaluhu i kejt kështeti komplet është vetëm i ati, e jaskuj që tërkuj. Me këta, ne muslimanët tonë dojmë të li, të lirojmë, nga, komple, nga kompleksi, i të li mundon ato thë, ka për shtetët, që tërveç për shtetit Allahu Gjellë Gjelluhu. Allahu Gjellë Gjelluhu, në për shtetin e ti, i bënë që i verës në greqi dëbjën dimetre bërë, Por shteti i Allahut xhellaj xelalun se don mueshtimet e ta ke drejta masa masit xhomas me dal me indrut disa grad prej temperaturës së odit, ke as po në parket po shtet flasim. Nuk flasim për pushtetin i cili ka 5000 polic. Nuk flasim na për pushtetin i cili ka dimi ushtar. Na nuk flasim për pushtetin i cili ka as parlament. As nuk flasim para pushtetit i cili ka parlament. Se neva ato pushtete nuk na interesojnë. Ato interesojnë atimet që ju do heqin. Ato i interesojnë ative që i formojnë, po kërësijës gjamiës i interesojnë për shtetja absolut, për shtetja Allahu gjëllë e gjëllë e luhu. E ban njeri u verën dhimën, Allahu po. E ban njeri u natën dit, Allahu po. E ban njeri u shëndetin shërim, së mundja Allahu po. A rrit njeri u vetë vetën? Jo, Allahu po. A vdes njeri u vetë vetën? Jo, Allahu po. A i vahët njeri u, u si? Jo, Allahu po. A ja mara ja tia të sardoje njeri u? Jo, Allahu po. Pushteti i përgjithshëm i madhrije s'Allahu gjëlle gjëleluhu është aj pushteti cili vetëma e posedon, ka thonë. O lillahi le izzetu gjemiën, pushteti të gjemiën është i Allahot. Madhria është e ati. E kejt madhria është Allahot gjëllë gjëllëruhu vë gjëllë shëllëruhu. Kësënë, vali Allahi l'Aizda. Madhria është Allahot. A ka mas madhriës atimo sa vali rasulihi i kam da prej madhriës time e Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam. I kam da prej madhriës time e vërat të gjithë pënga mërme që ju dhe shën rrugën e Allahot gjëllë gjëllëruhu. Ata ishën të më ata kër lajmërëjshin se ne jemi të Allahut edhe lajmë edhe, e përfashtëjshin me madhrien e Allahut madhrien e tire para popoj dhe inderuar i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam në luftën e hunenit aj, në gjitha luftat po në luftën e hunenit ajo lufta majtë me një herë ma shpaljes mekës në vitin 8 të gjretit ushtarë kanë qenë me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam 10.000 persona 10.000 njërë në mëkja ato dhita e pralun islamin të ri edhe ato janë bashkë kanë gjitë dhe me thonë kanë qenë dimdhët mi ushtar në luftën e hunenit sanata atë e që e sanë e prezentoj Allahum kërani kerim duke thonë uajau ma hunenit idhë aqebetkum kësratukum sa ditën e hunenit ju muslimanët e, eh, sot së në mposh të kushi se jemi dimdhët mi umë shtetët në mërë Allahu valem tughni ankum shejëa, nuk ju ndihmoj fare. E qka banët pra? Dimë dhe të mi nga të meri janë mikut, edhe i armëve dhe i mjetëve që i posedon të hajë, i këtë prej për nga merit Allahu të latë ata, me nja njëzet e katër bura, razë veti kanë thonë historianët, sa ato që i qëndruan mas kanë veti, ishi njët dimë dhe të kejtë. Nga qdo njëri prej dimë dhe të vej një mi shok e kanë lonëve. Nimi vlazën nga tmerri, nga studimi se çka vet, po thedon pala tjetër. Elan Muhammed Mustafa al-Ved, mirpoh. Allahu ka thën Kurani i Kerim, "Wa lillahi al-'izza", madhriya insha Allah. Pushteti po janë dorën e tij. "Wa li rasulihi", e ka madhriya që kam dhën nga madhria ime. E kam rit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "E da ai e prezanton atë na përmit njerëzish" edhe mundësime të njerëzit njerët për nga merë dulli ju tha a i veç vajtë dulli ju tha dimë dhëtmi, dhëtmi, apo dhëtramë dhëtmi ushtarve ta në mikët të palës qëtër me dorë të ngritën për pjetë për, për fatë a i nuk i ngritë të digishtëa se ngritëja e digishtëa dhe ashtë cilësi e palës qëtër ndërruar i dëmot ta shtina shumë njerëz shpejt e shpejt me ndojt se hoxha hini a gjeku zdojtë. Jo, nësë kemi hi kuzdojtë, po në podojnë popullin tonë me nëzërë prej a gjeku zdojtë. Me nëzërë prej a gjeku zdojtë. Se a i qingrejnë të regishtë, a kemi thonë, a janë shë a i shkaj besonë të rezotënë. Allahun kur anë ka folë për të regishtë, a si e sash e re. Allahu thawa kane të nëfarëa, inë Allah e felisë o feletë. Në sërani të dojnë, Allah i ashtrejt Do i ngrejnt drejgishta pse besojn se tra zon na janë. Pala e katërt krishterë thon janë Zot na dy, ato rejnë digisht, i ngrejn digishtat pse i besojn di zon na. Sa Zot na i besojn muslimanata thon. Ato e besojn një Zot se është një Zot, ama i ngrejn digishtat se ato që besojn se janë dy. Kto në katras bojn gabimin shumë trash. Allahu dhe zelaluhu ka thon Kurani i Kerim inna rabbaka ke bil mirsad un po ju shoh prej sipër nën hiet para darit të madhriës së pushtetit tim e se po ju shoh se çfarë gabime pobani edhe po ju shohte po i sulmoni ulemat e juaj të cilët po ja trazojnë atë hyjune kanon Kurani i Kerim të cilën rrugë duhet ta ndjekni për të merituar ndihmën time ju prapë povuni prej atij që povuni simbolet e ati po i ngreni Pre ati që ka povuni, simbolët e ati për ingreni. Edhe ju fare, nuk po e dini asë që po besoni se ju ashtu jeni tu me pru. Kur të vdese dikosh prej palës qeter, ashtë zakon me i kalë qirin kish. Me i kalë qirin kish. E nas i kalëm qirin kish. Po na ingrejmë duhet të dhe thujmë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نا كшто ثويم نا كшто ثويم edhe nuk na ven marre nuk turpnohemi me thon na nuk thojm per te vdekurin e ton i cili ka shku shehid nuk i thojm as lavdi Se lavdia është përkthyer nga teksti i animit. A është i përkthyer teksti i përkthyer prej palës që dëbrat? Na nuk rim për tëdhni minutë heshtje. Na përtond nuk heshtim hiç. Na përtond hiç nuk heshtim, folim. Na përtond folim, jone. Pse më hesht? Për çka më hesht? për të dhe pun në punë me heshtë. Në thoi, në imi shumë të logjikëshëm, po në edhe me logjikë duhet me nëndëgju, se në ndëgju, kush me ndonë se këposedon logjikë. Në nalëm e dhe thoi, shka fitoj i vdekur i prej një minut heshtë jështonë, në kështu i së djojmë gjonatë, se i vdekur i jonë ashtë i gjallë për neve, shohedate i tonë drenitës janë të gjallë, ato nuk kanë vdekë. Allahun Kurani Kerim, veprimin vë e vërtetom të atira dhe kejtë shëhida dhe islam, a i sëpë, wa la të kulu li men juktalu fi sebi lillahi e muatë. Mosjusoni ative se kanë vdekë, sa ato nuk kanë vdekë, sa Allahu, ato janë gjallë. Na jetin, wa la killa të shëhurun, sa jusë ke nindjenja, me ditë sa ato janë gjallë sa në ajetin qëtër, im darabihim jurë zakun, sa unë për ju jap ative më hangër. Unë për ju jap më hangër. Ato s'kan vdek, unë për ju shqej ato në mënirën time. Jo, jo, nuk kan vdek gjemët e tonë, ato të gjallë janë. Po nuk kan nevoj me i shërbi me këngë, nuk kan nevoj me i shërbi me një minut heshqe, nuk fitojnë gjopre i fjales lavdi, ato fitojnë pre asaj që e samë. Ato liktoj ato ato ato fitojn prej durve të ngriturave të prej durve të ngritura të popullit vetmë sfinë duke i thonë Allahu xhellallahu oh, o Zot edhe më lart ngriti edhe më lart ngriti Tadhjona Tadhurat të, të, të sfjeguara Në këte gjami dhe në gjami qera Tëtë dhurata të spjeguara Dhanu nga shëhidit Allahu Gjellë Gjelluhu Që nuk ja dha askuj Tëtë gjona Tëtë dalimet të më dalime dha Ndo shta ke dëshirë Ti po me ti dhanë Allahu Gjellë Gjelluhu Po për ato duesh me dha Për shka këse në treg Për të mërë diqka Duesh me dha në diqka I tha nësullu lajt Ja rasullu ja lajt Thaj i dhem shëhidit kër të vratë ato pritën, kur dheja i sa dhe dhe vetë ju, a i sa, adda ba o datin, fa sa kure kash miskoja. Kështë në sa i ndëruar i Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed, o i dërguar i Allahut, sa i dhem shëhidit kër të vratë luf, sa adda ba o datin, sa kure kashon miskoja atë, sa aq i dhem ati. Qishë po ke dëshirë me vdek? Si ç'poqë dëshir me vdekje? Cila pat konvenon më mir? A pat konvenon më mir me vdekje prej kancerit? A pat apo pat konvenon më mir me vdekje prej ilijës? A pat konvenon më lon me dëg më më mir prej cystitit? A pat apo apo kide dëshir me vdekje prej një sëmundje polmologjike e cila ka emrin tuberculoz? Apo kë dëshir me kash çeniave me vdekje? A me vdekës, me e me dhim Sa të kafshën në miskoja? Kjo është në numëri një Dhorata Allahu Gjelle Gjelluhu Vetëm të mdojve ja vdarë Dvoglive jo Vetëm të mdojve ja vdarë Dvoglive jo Dvoglive nuk ju datë kjo dhorat Kjo dhorat s'ju datë tutave Kjo dhorat nuk ju datë ative Shka gjashmar ki japin Për kauzën e popullit vetë Për me shfëtu një popullit 6 mark 500 shpi i slupçani i kanë mleu 3000 mark për kauzën ka 6 mark për shpi kjo nuk ju da atative njërzve nderuar i gjemot me, a ban me të pyrë diqka a din me u përgjigj me të pyrë tun diqka la vintane kanë zonë robë një tali e përme, përme shlua të ti jetë 6 mark a ban me u përgjigj ti për ti jetë 15 minuta a ke e përgjigjë Adela i prej burgu që e këshin zonë një tali E ti i kequ 6 mark me liruata A bo atë kjo pun? A që e kej logikën A që të prat Ska më shka me të bo A që të prat menja Ska më shka me të bo ndrish Unë së në gjdripi prej kërës i zhamis Me i morë disa asmen me të qelë kapak në kras Me ti he këtë shka i kej me ti në doqera Ska me ndojnë ndrishë Ska me ndojnë që i shdurë E qka kënë ato detë qera, një e mërën dhe sh, për po i dhim ka sa kure kafshonë, kafshonë miskoja. Ato qera qka kënë? Tha nuk e lajmë shëhidin. Shëhidat nuk lajmë. Ato vërosën në vërë pa ula. I lajmë qertë. I lajmë qertë qka janë për langë në përmejgja, të i livruut edhe të i livruarat e huja. I lajmë qertë qka janë për langë me haram. I lajmë qërë shka i ka ndodë durë të dhe gojën edhe vëshin kabos. Nuk i lajmë shëhidat sa ato janë të larë me gjakun e ndershëm të atyret pas tër që dharë. Islami ka thonë s'ka me i lakëto. Ti me duhet me avhegve shkaputin, me i vëros me robët e veta, kur dalin para Allah u ditë regjikimit, dalin të vullosër me vull të kuqët dalin të vullosër, dhurat tjetër Allahu Gjellegjera Luhu Gjelleghanu për mësë me diskutu me lajkët qeshtin ative, përshka kësa ato qeshtin ative e kanë diskutu vetë nderuar i gjemot ato atë problematike kanë zhvillu vetë qishë të qenë këtu në këtë bot nuk janë kënojim të alkanin përmivor po të akënojim të alkanin të i dhe muet bile pak jemi të taknu bile shkurt jemi të elon i nderuar i gjemot me ti e me mu e jemi të elon shkur o filan thuj la ilahe illallah thuj se ndarë se me bajnë shkret thuj se të kanë pas mundu principe qera për të filet he menë pasë mundu se për do në me elon këtë fe thuj la ilahe illallah o ti dhje se gjenneti a hak dhje se dhehnemi a shhak dhje se mizani a shhak Dizër i njallëja është hak Se ke pasë shumë problem me to A i që i pot prejtë sot ka pashtin shkoll Edhe në këndrishet i patë bo kejt studimet Këto mësme i beshuti Mësuhum barë mësot inshallah Allahu gjele gjelelu ta pranum Me gjitha te të e ditë barabar Se kjo vazhdojnë par ato të gjaz ma shumë se për atë e në vor E kur së po mujmë të gjamija me e bo me drese Barë më të vorat mësme e bojnë një tro shkollim shahidit jo se a i sot për i posht a i të renu të i hodja e ku shën të mpyt mu e ka e ke për zot ku shën të mpyt mu a ka dhjën neta s'ka kur un mu për atë e, e e bona a dhvej eh? për që e bona si këta mena pra ne jemi të logikshm islami është feja e logikshme të s'ka t'alkan për shahidit e të një herë kër të ndodhe Hoxha me qunë i shëhit të vorat Edha i veç e vullos e voros Ata dhe e mbulën I thot gjematet hajtës të shkojmë të shpia Mosu qunë kondë me bopluon me thonë Kejt du njohës të iknove t'alkan Veç këti s'iknove, jo Kejt du njohës i knumse Kishin probleme, kejt ki ma pa problem Për qatë s'iknumse, kis ka problem heç Zorat Zorata qeter ati Ash kur dala i prej vorit Ditë në gjikimit, tje dhe un 50.000 vite du të menejnë n 50.000 vite dhud me nejnë kam ta rrugjul suratul me arjë në gjuzin zëtë e shtatë në kurani në gjuzin zëtë e në kurani kërim suratul me arjë gjeke ati ka jeti katër jaume ta rrugjul ta rrugjul me laikët u arruhu ilaihi fi jaumin këna miqdaruhu khamsina elpasana Gjibrili del dëshmitar edhe ti përbaz ta ti edhe gjithë populata përja demit dërin fund 50.000 vite në kam për me dhanë lëgarit Logariteve primit Tazot një vitin kom Shehidi prej i vorri drejnë gjennet E ka të krime E ka dhon logarit E ka dhon logarit se... E ka dhon logarit E i sa nësullajt E të sëramja rësullallah Hel Ju gëfaruli sh shahidi kullu dhem A i pëshien shahidit kej gjuno Tha po I tha Po tha shëhidit i fshinjën gjitha gjunon edhe pëshoj pak më disa qastëve sa ej ti, qka pyte? sa të pytaja Rasulallah a i fshinjën shëhidit gjitha gjunon sa po illet dejnë sa veç borgji jo për ati sa hëtë hëtë sa, qka pyte ti? sa pyta përket, sa po sa veç borgji jo kanë thonë gjitha ulemo e shehidit edhe borgjin ja falë Allahu gjëllë e gjëllë u. Po kanë sonë disa. Ta Rasullalli së të selam jo, borgji jo. E ke ndërmen që është që në borgjit tash? E ke ndërmen nëse dikui i ke me i këthi di shka, kui i ke halëp? Para se të shkojsh me kri, punë në modhe, ke të qëtërën pundu shme kri. Ta falë i nga, kanë sonë, e pëse mësë me ja falë? Po të ja falë edhe borgjin, ka tonë jo, Allahu ja, fall, borgjën, po, këtërën, ja, E përqetë, Allah u tha, unë së përzinat e haket e qerve, unë i punej punës për me drejtë. Dhe me në kene, vërata qëtër e shëhidit, mas kësaj në gjennet, gjithë gjemati i gjennetit janë publik, lojna të knasive matë mëdha, në vendet matë lartë në gjennet, i luin shëhidit. Ashkredaria e gjennet live. Zotrin e kanë të madh shumë. Zotrin e Ative e don Allahu xhalle jelaluhu. Zotria Ative e ka e Hamza, Seyyidush Shahada, ai Zotri i dëshmorëve, Zotriu i shahave i shahidave. Sa shumë njerëz vijnë kët botë ju thonë shahid, po ato gjithë nuk janë shahid i nderuar i xhamit. Njëna pala shahid. Këtej po thonë se janë kush po bjen po thonë shahid. Pavarësisht në çfarë xhue po i thonë, po Për po i thonë shahid në atë kuptimin e fjalës. Shehid tëllët janë. Shehid janë ato gjemë të tonë. Shoheda janë gjemë të tonë, se gjemë të tonë, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Shoheda janë ato që binë për vendin e vetë, shoheda janë ato që binë për nderin e nonës vetë. Shoheda janë ato që binë për nderin e pasurive që i posedojnë, shoheda janë ato... Shehid i ka definicionin e vetë. Kanë thonë ja Rasulullah. Araajte, in ku tiltu, Sa kotil, sa me qenë se luftohem e vritem, shka jam unë, sa ti je shëhit, sa ara ejte, in kotil tu fakateltuhu, sa po mirë me u luftu unë, e unë me mbyt qetërin, shka u bo? Sa ti nxënët ajë në zjarë, sa të shka u botë ashtë, sa ajë në zjarë, sa ajë sashë musliman, për ate ti nxënët se je musliman. من قتل دون ماله فهو شهيد كوش ديف باراباسوريس فتان شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد كوش ديف باراناموزيت فتان شهيد من قتل دون دون بيته فهو شهيد كوش ديف نبراجين اشتيبيت فتان شهيد الشهيد ان داروار الجامات تويان غرادا Do janë grada të cilët i danë Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shano. Po janë mële, janë pasurit të cilët në treg nuk i blenjë në kushit. Të në treg ka bëstan, edhe në treg ka altan, e do blejnë bëstan, e do blejnë altan. E do janë aqtë poshtër, ja vedhin altonin nonës, dolin e sheshin sa bëstanin. Do janë aqtë poshtër, altonin ja vedhin nonës, e dolin e sheshin për bëstanin. Do janë aqë të poshtër motrës ja vedhin vatën Dali në shesin Do janë aqë të poshtër Gruës ja kan vedhin altonin Kan dale kan shit Ka halama të poshtër Janë shtirë se po e lipin kush ja ka vedh Me sbrami ka dale kan vedh vetë Nuk ban me vjedh As vetën As që tërkan vetën halama hitë Po duesh me qenë si hapun Me pa që ka pëndon rastie mirë Me studiu që ka paguat E dhe që ka nuk paguat Ma e bë vetëm punët që paguhen shumë. Cilat janë ato? Ato puni janë me të cilët ti ngritesh edhe meriton madhrin e Allahut dhe El-Jelal u ve Jellal u ve Jellal u çajti që madhria vetë ta bën të, të marr. Se fash në fillim të ligjratës thodit plot ka pas lloj shkollë. Plot ka pas mloj shkollë. Kuçi deshti më shumëti, i shajit më shumëti. انا مسلمانات يمين دريشه ني بوات مسلمان ثا زالو فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا طعطلت الاعياد والجمعه فشكون ديثا شوتي هتلري شوتي موسوليني شوتي ستاليني ندانسي تي تيتا تي زوتريان فير هوجا e në verë muezini, e në verë hafëzi, e në verë selmoni, e loj, loj që patën këtë bësh, shkunë sa një pojetarap. Fema, bakët i dunja, litër katihim, nuk qajt i dunjoja për to. Sa asë që u pengu në mazijumos, edhe prapë po falët bajrami. Kështu sa një pojetë. Asë që, as që u pengu në mazijumos, e prapë po vëgzohët e po festohët bajrami. Shkunë, shka mi bëhë? ishin tam light, por nuk e kishin madhrin te Allahu xhalle xhalehu. Ne ke kishin madhrin ta thifit, të thifun nga statuti Allahu xhalle xhalehu xhalle. Jo, e vetem ato që e asifitin nga madhria e statutit Allahu kushtetut te zati, madhrien vetem ato janë të mbyllë edhe ngjelin ne histori. In iron historia per te rin e fund. A, a, a do n shembuj? Ja per shembull. Ibn Mesud Ibn Mesud sa në sahabët, kur u pëtën ato që si kishin mëri, sa në sa ka qenë, i bënë mësudi i mërë, sa në kur rishmi ulu në a inë kom, ka qenë pak më i mërë se në. Kur rishmi në ulu në a inë kom, ka qenë pak më i mërë se në. Sa në ato e që shë ka pas fizionë mirë, sa në a i s'ka pas kom. Po ndri që dhënë s'ka pas as dur, shka kja kjo s'ka pas kom edhe s'ka pas as dur, a i kishtë ato dur të vëgle, A i kishtë ato kam të mdoja A to kam të vogla Qis janë asë për nëllana atë për këput Ki ishte i më në meshudi Mirë po Ishte ashti ma E madhrien e ti Po ta spjegoj une o i rritin Gjamin që i kërësot Me falë këtë gjumë E omerim në në khattabi A omerim ma Kure qëjnë kufe me amësu njërzijës islamit Edhe madhrien a Allahu gjëlle zheralu I shkryti një letër valijës në Bagdad Në kufe të më falni I shkryti një letër valijët, një kufe, Baastu leka bi ombetin Qekas, nëj pik pjallir Sa ta kam që një popull Nuk i tha ta kam që këtë dvoglin Sa ta kam që një popull Mëtë vërtet ishte një popull Sa i tregoj me ve Përsa është një popull Qka boni, pra? Në kupe ditën e han E taktoj për historien e popull Me më spjegu të në ditën Ditën e martë për komentin e kurani kerimit rëjnësisht të në ditën ditën e mërkur për poezijen arabet të gjahiljetit e lasa islame ditën e ejta e spjegon të rius për jurispodensin islame ditën e gjumot gjikon të në mesin e muslimanve me gjikim ditën me gjikimin islam ditën e shton aj në gjamiën e kufës spjegon të regullat e trashigimies ditën e dil aj rrim të mreda se patron të shtëpirë të puri bante tani jetën e vetë e tash pra prej i këti të madhi po spjegot në gjamiën tonë dhe tani a kjen ka i madhë pra do kështu jetën për me spjegu për qatë kashore njeri dheri të sotët kjo botë e vdisa dhe jo i zharot i sëria në atë moment Në thëri, në thëri në kërë, në, në vitin 1990 e katër dhe të malu për shkatua hatë në lbenna në qitë qendrën e kajrës, në Francë, në Angli, në Gjermani, në Sponjë, në Portogali, në Italijë, në shtetë të bashkumit Amerikës, në kanërë, në atëjë moment gjitha zivonët e kishave kanëra për njëherë, për njëherë në kejtë këtë shtetë, kumbonat e kishave kanëra, sejtë këtubisht e në zanës në Amerikë, së studentisë sociologjisë edhe a ishte e gjiptasë, i ndigjoj këto kumone, adhe kandë Washingtonit, edhe të New Yorku të tura, a i pyti një Amerikan ati, sa, qka u po? Sa, qka ka ndon? Sa, ashvra Hasanul Benna në kajro sot. Anal sejtë kutubi tha, derin këtë moment, unë nuk isha ajë qka jam sot, të derin kishtë ajë momenti që mëriti. Ra një njerin, në qendër të kajros në Mejdonin, në të të të të të të të të të të të të të të të të Ra ajati, ishte urnuar 6 orë në spitalin Kastrullajni, në rrugën Kastrullajni, mos me ju dhëmë dihëm me shpejt. Ajë 9 orë që ndërë i plagumë, vdiqë, urnuar vdiqë, ajë ra, po 150 milion musliman u të razu. Ajë ra, po 150 milion musliman u të razu. Ta më kumbonët e kishave i të razu në 150 milion musliman vë të marabë. Një miljard musliman në atë kohë i trazunë kumonat e kishave, trazunë në kohë, ma për shqipt një që ka pëndodhë. Një do janë të mdoj, do luk janë, po një bje një milion që orë. O i ndëruar i gjemot, o dhë lazat të ndëruar, edhe musliman edhe i vogël skanë këtë botë, skanë këtë botë, edhe musliman edhe i vogël skanë nuk existojnë. Edhe musliman edhe gjumash nuk egzistojnë, edhe musliman edhe gjahil nuk kombinohen, nuk kombinohen, edhe musliman edhe tup nuk kombinohen. I thojnë në logik, ashtë një log në shkolla mësot, e ka em një në mantik në gjuhon arabe, e ka em një logik greqisht, logos dhe me thonë mende. Mendja me lënda e mbron me lënda e logjikës, e mbron mendën të menduarit prej gabimit, sikur që e mbron gramatika gjuhën prej gabimit. Ket rol e lul. Ka sad didani la yajtami'an. Nuk ket lond është definicion i shkruar bukur, ditë kundërtat nuk takohen. Ditë kundërtat nuk bashkohen. Edhe muslimani me tutin zbashkohen, muslimani me jahilin zbashkohen, muslimani me paditurien nuk bashkohen, muslimani pa kupturesh me bot, muslimani pa ditur zbot, muslimani jo i xhi merd ska, musliman bxhil ska, musliman toks ska, musliman ne qeh nuk ka, musliman traktor ska, musliman koprat nuk ka musliman munafik nuk ka nuk, nuk bashkohen për shak se jam ditë e kondërtat vetëm disa vene ditë e kondërtat kërinë punë, kush janë ato? rima, teli pozitiv duhet me pas një tel negativ për me vendri për na nuk imi struj na nuk imi dalëko vot na nuk imi rinë, na jemi njerëz na jemi musliman, na jemi rob të allahu gjëllë gjëralu nuk nuk nuk ka hije me qend vë gjëllë nuk na ka hije me qen bubretha never na ka hije me qen ball lart se musliman e ka ballin lart allahu ka thon kuran e kerim el izatu lillah w li rasulih maghriya insha allah e peqamerit allah dhejallahu e peqamerit allah fa w li lmu'minin thadha maghriya i takon muslimanve ama jo citive maghriya i takon muslimanve ama jo citive citive shtit nuk ju takon këtive me gjashmarkë qka dojnë me kry një punë këtive, këtos meritojnë me qenë të mëdaj këtë mujnë me qenë të mëdaj për të shpia vetë këtë mujnë me qenë të mëdaj për të ara vetë këtë mujnë me ngra traktorin me sajnë me ngrejnë me kolë këtë mujnë me bo këtas ama popullin ka uzën popullore këtos të ne ngrejnë me sajnë këtos të ne mëzherin popullin prej baltës e ku që mëzher ku që nëzër pra meve në këpute. Jo, unë nuk të kam këpute, po unë po të atrashi silent. Unë po du që ti ta blejt traktorin më të matë madh, edhe ta kuptojsh të edhe traktorin më të matë madh dushme pas, edhe silent më të atrash pak. Unë të ashtë konat për e thek i këtu prap, i ndëruar i gjemot, orin i ndëruar. Ajo bitheda që ju shvillu në gjami, se rasullar, se atë u selam, kur lipi pasuri, i, o merë e pru gjismën sa shumë atar dhe omëll e bubëkri kejt unë e di kësht ka bërë kështu kësht ka bërë hoxha hoxha të kalon të i, i gjismon me mendu në atese a e se lë gjimë se në pasur njës me uboj mir a i pasunis, qetë rë e se lë gjimë se në pasur njës qetë gjithë pasurin i sile kisem në bubëkër me qeni mir i ndëruar i gjemot Ata i parë që e prunë tijën se ka pas kët qëllim. Ata i dyti që e prunë kejt duke ka pas kët qëllim. Jo, ato nuk e patën për qëllim me thjell pasionin, me u bota mirë. Ato e patën qëllimin tjetër. Ato ishin strategët që sti pa bota më. Njoni këtu e para mendojnë në shtëpinë vet. Nëse un i jap sot xhimsen e pasurisë, xhimsen e rruzullit tokësor do ta sundoj un. Ai çetrim mendojnë në shtëpinë vet ndrishtë sa unë për këtë fërë. Nëse do të aja pësot kej që ka posedoj ruzullin të kësor, do të asundoj unë. Këj ishte strategia e kokës ative. Apo thuti, a të shpjegoj këti e hodja se ajë hazrati, hazrati e bubeqiri, ajë kejt molën, ja kështë e pru për këmbarit, sa i mirin. Që ti thuish Allah, Allah, shfarburi. Ape e paramendon të ata, një nevolatë, Tu e esë për u dhe ju kishëm të e kate sot peqoj këta I kishë tonë për nga merit mere që këta se unë shkova Ka me vadit në gjire në sot pak si jam nizanëm A pe paramendojnë kësi njëri apo jo jo jo jo jo A i nuk ish kësi A i kishte sit Sita ati i shifshin në në Edhe u i dhesat mat vogla të Atlantikut Ato sita ati i shifshin edhe u i dhesat mat imta që ishin Në patjen në Pasifik Si ta ti e pan dit se u vdaset te maladvit do te jern shteti islam neser ai mo perqeta si ta ti e kan pa johar duda evin pi ather si ta ti e kan pa maskadovin pi ather si ta ti e kan pa sholedate drenices pi ather pi atheri kan pa ndrenis ne dit pe dit do te kep jem shueda edhe do te kep burra qi do te vin xhamime nga u hoxhen e kur ti permena ai kte lafet do te tuten tym shubodallah hojak jeni sa in tara si të ati edhe këto bura i kanë po tutën, trishton, kejtës ka pëndod e mirë, si tutës prej fjalëve që i ndigjën shfar hajri pritët piti e masit i ndigjën shfjallët ato ne e dim shfar hajri një miliard një miliard hajr a i pat gjëmation ka një miliard adit për kauzën ton a i pat ka një miliard rrëdshin rrëdshin ka një miliard a disa je i marë E disa je i madhë, ni miliard. Ni miliard je i madhë, mësë haro. Nuk është kjo akuzë, nuk është kjo në nëshmim, po ne jemi të mdhaj ni miliard. Ne jemi të mdhaj ni miliard. Besimtarë, musliman të nderuar, o ju gjëmat i gjumot, o gjëmat i namazit matë madhë. قام مطمعو ما نمسكي قام مطمعو اي مسلمانات دوجليان كور وغلون واد دوجليان كور وغلون واد سكا سكا ماتماتيك تي موت سسا يان دوجلي كور اتاه اولين كوكن كور اتاه اولين كوكن پشت الله القراني الكريم نا سوره الفتح فبسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد الرسول الله sa bol jam unë dëshmitar që Muhammed jash dërguar jam kejt bota me thonë sa konë për nga merë sa Allah u sëprish pun fare aja është për nga merë im sa unë se unë dëshmoj se është sa këtu se kemi problemin problemin e kemi në vazhdimin e ajetin sa welledhina maahu sa kemi fjallën të ato qi ka pasaj gjemot të gjemotia ti welledhina maahu edhe na jemi gjemotia ti me di dalim nga gjemotia i kohës ati sa welledhina maahu është daë u alë lë kuffar të ishin të të mërë shumë për anëmikën shumë të butë në mehë vëti është daë u alë lë kuffar rëha maë u bëjnëhëm shumë të mëshirë shumë dhe janë i qëtërit au bo e këndërta a rritëm të këndërten po, a rritëm të këndërten jahul mi kukën ati që zdoët mi jahul kukën e ngrejmë kukën për anë janë i qëtërit i tregoë minë janë i q është i dhe u alel kufar ishin tha të të mërë shumë për anë miku në vetë ruha ma u bejnëhum të më të, të, të devotë shumë edhe të më shirë shumë nda jeni qetrit hadithin e fundit të këti derë si sot për spjeguim Ebu Auf, Abdurrahman tha kem të të vetë tha kem nën vetë sa po shpo e di unë tha as, a non kem a të të ashtat këtu e të nësmeton hadithin Ta s'për e ma i menë, ta Re s'për nga meri një dit A nëmdhet kem A tët kem ashtat Ta për a i në thanë atë me zlis Ta o bura I tham, ne bajke ja Rasul Allah Urzno Ta e le të baju na Rasul Allah Ta s'për e a i për një besën të dërguar i ta I tham ato, ja Rasul Allah Ne besën e kemi dhonë, jemi musliman A i tham, lës të rrake a'ni Sa unë se kam atë e për qëllim, sa atë besë e kam dhonë dhe unë. Sa shtë i besën ti, sa ne kemi dhonë besën një ja Rasullullah, sa kemi dhonë la ilahil Allah, sa atë e kam dhonë dhe unë. Sa atë e kemi dhonë kejtë na, sa po ju asma i për një besën mua, sa e për qëfar besën për do në i dërguar tha. Ala elanu tuna ziul amra ahla. Sa mësë me amor sa kompetensat e punës ati që e mëriton. Mësë me i konkuru për me amor vendin e punës ati që në senet dhe adnat vend puna ashivum edhe e mëriton me qenë. Sa mësë me i konkuru ati që e mëriton. A ma më ip një besëm sa në zgate dorën, ja dhanë besëm sa këta do të abojmë, ja Rasulë Allah për gjithë bon. Sa, halakam. Sa qëfar besë e po do në tajap me dhe qëtërën? fa ala alla tasaluna fa abda fa nisma yarkul kurkui fa ma ibn besen qishi perkul kurkui salpoja rasul allah transmeton ke sahabe ve thot qe to burra qe ishmja dit ati edhe ja dha besen muhammedit mos me perkul kurkui mo tha njoni trecitive i kan pa me sinsa i bik e kam gjia prej kalit nuk i thoj ke sot ti vert ngatba zdri ke prej kalit mir ke ve se kujtojke se edhe kjohim në ta më ju përkull qëtë rip. Mendojke se për peprish besën që e ka dollë, ta është rip ke prejkalit vetë e mirë kësh. Që të katër safat për para, në gjami edhe qërë shti kejt, shti trit bëllahala ma bet. Vëq abdesin me e morë për me ardhë në gjumohë, në shpi kohër e bojnë, në shpi e bojnë kohër për një abdesh, Emule me apru legenin, emule me apru bakallin, emule me aftorit uin. Cit i pa stop. Cit e pander. Ksahet e para te ma, na levo krok, na desto ravne, se pora dëzën e kam fjalën. Po çoj tani bre peshkirin, ndajmo pak noje keton. Teri ta bojn hazër me cit me falxhuman, ni divizioni ka harba, ni divizioni ban kar. O muslimanin deru, ku je ti sku, ku ku je ti sku? Çka u bom me ti? Për çka më falxhuman apo? Çka u bom me ti? Ni ni ni ni ni ve ni veçën komba çu për ti me me bohadr. Zaq, zaq. Za to ynderuar. Vaq, vaq. Leve, leve. Mos sa mos ju përkulni kurkui, edhe këtë për kur e përfshin. Prej këtu fillon çdo gjë, e deri te më e madhja, mos ju përkulni kurkui. Allahu jazzalahu wajallashanu, dersin kabulle bo. Allahu jazzalahu jaliiman, kabulle bo. Namazin e jumës Allahu jallalu jelalu kabule bot inshallah. Edhe ne bota Allahu jallalu jelalu cinna tanim veten te mdhaj e jo mendemdhaj. Tanim veten te mdhaj se jemi te mdhaj edhe meritojm qit jemi te mdhaj per jo mendemdhaj se prej mendemdhaj nuk del gjaw vetem sharq e prej te mdhaj del vetem hajr edhe mir. Inderuar I nderuar i xhamat Allahu jallalu jelalu gjith musliman ve kayan sot nbot jam vot namazin e jumës kabull. Hajive ton që kanë shkuar dje, me ufal thëm këtë ditë e Haremi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe atimet e Haremi më ma i madh i Allahut më kë, edhe për hir të atitve divendeve shejta, edhe neve inshallah sevap na bën. Shohdave ndrenit, edhe shohdave qerve ton ka janë ka janë aneman botës duke ngrejt bajrakun la ilahe illallah edhe qëndrim që kanë marë qëndrimin e vërtejt para kamve të nanave të motrave të bijave të pragët vëtë Allahu gjallë gjallë hu kambe e popullit toni i fërtofti insha Allah sa Rasulullah s.a.s. la të temennu liqa al aduv sa kur mësë dëshironi takimin ma nëmikun sa kur mësë dëshironi sa aj në anëvajdhimi në hadisit walakin po nëse jo imponohta pasbutu sa kam nguluni sa nese jo imponohet kam nguluni in deru jema tun kam me fol deri te pranojë dielli tonë deri te lindë dielli tonë a për pranojë dielli ama kondicioni ju ai ashom shumë, shumë për ka kondizioni jemi shumë dallim të madh për një anë tjetrit e ju jeni të dukum që kërë të thirë e zoni, me së shogja derësin se më e zoni theri, a unë jam i pregaditën mështë të thirë e zoni, tërë një që një pak pare që një me falë gjemotin, me falë në mështë gjemotin nuk prish pun fare, së dë një harë e kështu e do. Vera e donë me arë të shpija kërë të prenoj dili, për ju ka një arë vadit një notën, apo? A ma që në gjami i këtu së zbanë, se e zoni ka thirë, Se ho që a kur dje se ma sezonit dënjare, mësli vrit një një njëmi më njëharën, e një një vrit një njëmi më njëharën njëmi. Dënjë harën, ha, edhe një orë ma sezonit banë. Se dënjë harën, ba, dhip mi, no, të nga po. Së prish pun fare. Allahu gjëlle gjëllalu, na pagoftë të gjithë dhe zbashku. Ja kunu ta'ala, fa'alam anëhu...